Kapitola osma. Rákšosové předvádějí svoji sílu. Když dritaráštra slyšel popisovat smrtvých synů, propukl v nářek. O Sanjajo, mám strach. Bímova téměř božská odvaha mě uvádí v úžas. A když slyším o pokoření mých synů, svírá mě úzkost. Jak jen tato válka dopadne? Vzpomínám si pouze na Vidorovy předpovědi. Vypadá to tak, že jeho slova se silou osudu vyplní. Pádouští hrdinové slaví úspěchy navzdory tomu, že se naše síly vedené bíšmou a drónou jevily tak nepřemožitelně. Jakou askezi vykonali? Jaké poznání rozvíjeli? Jakých požehnání se jim dostalo? Běda, moji synové jsou ztraceni. Drita Ráštra se dál do pláče. Sanža jeho utěšoval, ale král ještě nějakou chvíli lkal. V uslovné snazné ovládnouce se vřel opěradla svého zlatého trůnu a pokračoval. Osud mě trestá. Řekni mi, Sanža, proč jsou moji synové zabíjeni? zatímco pándovci přežívají. Nevidím, že by tento oceán neštěstí, v němž se utápím, měl nějaký břeh. Jsem jako člověk, který chce přeplavat moře. Není pochyb o tom, že býma zabije všechny moje syny. O Sanjoy, řekni mi, jak Duryodana a jeho generálové reagují na vítězství pándovců. Sanjaya seděl u králových nohou se zavřenýma očima. Viděl vše, co se odehrávalo na bojišti v obou táborech. Vybavil si scénu v Duryodanově stanu a řekl. Poslouchej pozorně o králi a popíši ti vše. K čemu je dobré doufat ve vítězství? O postavení pánovců si již mnohokrát slyšel. Tito hrdinové žijí jen pro Krišnovo potěšení a na jeho vůli závisí samotný vesmír. Tvoji synové jsou hříšní a dopustili se vůči svým bratrancům mnoha zlých věcí. Nyní sklízejí hořké plody. Pak Sanjaya pokračoval v líčení průběhu bitvy. Duriodana vešel do stanu s těžkým srdcem. Desetitisíce jeho vojáků leželi na bojišti bez života a Býma mu zabil čtrnáct bratrů. Usedl mezi své rádce a po tváři mu stékaly se ze zármutku a zklamání. Obrátil se k Bíšmovi a promluvil hlasem plným žalu. O praotče, Mám na svojí straně tebe, drónu, šalju, kripu, krytavarmu a a mnoho dalších neporazitelných bojovníků. Všichni jste připraveni položit za mě život a náš počet vysoce převyšuje pánovce. Za těchto okolností nechápu, jak můžeme jejich přičinením tolik trpět. Jak je možné, že prohráváme o hrdinu. Jaké je tajemství jejich úspěchu? Bíšma položil stříbrnou přilbu vedle sebe, otočil se a pohlédl na Duryodanu. O králi, ještě jednou ti vysvětlím, proč nemůžeme pándovce porazit. Pro tvoje dobro se ti dostalo mnoha rad, aby si s nimi uzavřel mír. Rozhodl se snebrat tyto pokyny na vědomí. Proto budeš muset trpět, tak jak ti všichni tvoji rácové předpověděli. Já sám jsem křičel až do ochraptění, abych tě přivedl k rozumu. Co ode mě chceš ještě slyšet? Protože si však přeji tvoje dobro a dobro tvých bratrů, učiním ještě jeden pokus. V Bíšmovi se probudil soucit s truchlícím Durjordanou, který naříkal při myšlence na bratry, příbuzné a přátele, kteří kvůli němu zemřeli. Přestože princ radami svých dobrodinců vždy pohrdal, Bíšma doufal, že ho utrpení učiní přístupnějším. Kurovský velitel počkal, dokud se na něho nesoustředí pozornost všech přítomných králů. A potom silným hlasem promluvil. O králi, o vláci země! V minulosti, v přítomnosti, ani v budoucnosti nebude nikdy žádná osoba, která by dokázala zabít pán do ovce, když je ochraňuje Krišna. Povím ti starý příběh, který jsem slyšel v době, když jsem žil na nebesích se svojí matkou. Kdysi, když seděl Brahma na schromáždění bohů, přišla za ním plačící bohyně země, Bohůmí. Řekla mu, že ji sužují hříchy démonů a dánavů, kteří se na ní narodili, a hledá tedy útočiště u nezrozeného stvořitele. Modlila se. O pane, všichni mocní a hříšní dajtové a dánavové, které bohové zabili v bitvě, se nyní objevili na zemi jako králové a bojovníci. Již déle neunesu břemeno těchto krutých mužů, kteří loupí a plení moje bohatství pro svoje sobecké potěšení. Brahmám měl zbůmý soucit a v doprovodu Bohu se okamžitě odebral na břeh nekonečného oceánu mléka, na němž leží nepochopitelný višnu. Modlil se k nejvyššímu pánu a řekl mu o tom, jak země strádá. Na to zaslechl a jak k němu promlouvá v jeho srdci, kde pán věčně sídlí jako nad duše všech bytostí. Pán mu řekl, že se na zemi brzy zjeví, aby démony zničil. Jeho osobní služebníci by se měli inkarnovat spolu s ním. Všichni bohové by se měli expandovat svojí mystickou silou a narodit se na zemi. S jejich pomocí pán provede svůj bojský plán záchrany země. Bíšma se odmlčel a pohlédl na Duryodanu. Věděl, že Kurovec nepřikládá historickým událostem velký význam. I když byl připraven přijmout, že vyšnuje je mocná bytost, která jedná pro dobro bohu, Duryodana nedokázal přijmout, že vyšnuje je nejvyšší pán. V tomto ohledu nebyl zbožným člověkem. Přestože plnil svoji náboženskou povinnost k šatry, o službě a potěšení boha, který vše řídí, neměl ani ponětí. Věřil ve vlastní sílu. Nyní v okamžiku nouze Kdy bylo jasné, že jeho síla je omezená, Bíšma doufal, že jeho mysl bude otevřenější. Dále zadmoucenému princi řekl: Tento věčný a nepopsatelný pán Višnu se nyní zjevil jako Krišna. Ve skutečnosti je Krišna zdrojem Višnua. Mezi těmito dvěma osobnostmi není žádný rozdíl. Oduryodano, již si slyšel, že Krishna a Arjuna jsou dva odvěcí Rishiové, Narayan a Nara. Věc také, že mnoho králů a kšatriů bojující po jejich boku jsou expanzemi bohů. Všichni pánovci jsou dřívější Indrové z různých věků. Jejich prostřednictvím vykoná Krishna svůj bojský plán, Zabít démony, kteří se schromáždili v podobě tvojí armády, o králi. Krišnova vůle je neomilná. On je svrchované tajemství, nejvyšší útočiště a nejvyšší sláva. Neber ho vůbec na lehkou váhu. Nepovažuj ho za obyčejného člověka. Tuto nepomíjející osobnost s nekonečnými energiemi bys měl uctívat. Moudří říkají, že ten, kdo Krišnu považuje za obyčejného člověka, je hlupák a hříšník. ma skončil a Duryodena seděl pohroužen v myšlenkách. Bylo obtížné přijmout, že Krišna je všemocná nejvyšší osoba. Určitě je výjimečně mocný, ale Bůh, Může nějaká bytost tvrdit, že má takovou moc? Je jisté, že za vším spočívá nějaká velká síla či moc. Ale jak by to mohla být osoba? A jak by tou osobou mohl být Krishna, který straní jeho nepřátelům? Je konec konců on, Duryodhana, král Kurovců, opravdu tak bezbožný? Každý ho jako takového odsuzuje, ale on vždy plnil svoje povinnosti a snažil se lidem vládnout spravedlivě. Existuje-li Bůh, proč by se měl právě k němu chovat nepřátelsky? Je-li však na Bůh, vysvětlovalo by to, proč je pándovce tak těžké přemoci. Proč však dává přednost jim? Duryodana se zhluboka nadechl. Řekni mi o Krišnovi více, požádal nezvykle tichým hlasem. Vždy jsem o něm slýchával hovořit, jako o nejvyšší bytosti. O Přeji si o jeho postavení a slávě vědět vše. Poté Bíšma popsal v majestát, jak o něm slyšel od nárady, Vyásadevi, markandey a Parašurámi. Všichni tito mudrci přijímají Krišnovu božskost. Považují ho za vládce a udržovatele všech bytostí. Je dobrodincem a přítelem všech, ale ty ho tak nevidíš, o králi. Z tohoto důvodu tě považují za rákšasu s hříšným srdcem a myslí. Jsi pohroužen v nevědomosti. Neboť se zabýváš jen myšlenkami na sobecké štěstí. Proto nemůžeš Krišnu poznat. Poznat ho mohou jen ti, kteří jsou prosti chtíče, chamtivosti a hněvu, a ti, kteří si uvědomili, že jsou jeho věční služebníci. O králi, snaž se vidět věci tímto způsobem, neboť pouze to povede k věčnému štěstí. Uzavři se svými bratranci mír a žij s nimi šťastně. Tuto válku nemůžeš vyhrát. Výsledkem tvého nepřátelství vůči Krišnovi a pándovcům bude jen utrpení a porážka. Když mnozí králové okolo Duryodany slyšeli bíšmu dlouze hovořit o Krišnovi, začali považovat jadovce za nejvyšší osobu. Dokonce i Duryodanovi to začalo mrtat hlavou. Snad je Krišna něco víc než jen člověk. Možná dokonce převyšuje i nebešťany. Nyní však již bylo příliš pozdě zanechat boje. Ať je Krišna kdokoliv, pándovci jsou Duryodanovi nepřátelé a nic jim nedaruje. Pokud chtějí království, budou o ně muset bojovat. I kdyby jejich armádu tvořili expanze bohů, jeho jednotky budou posíleny dánavy, jejíž moc se moci Bohu vyrovná. Duryodana rozpustil schromáždění a odešel spát. Před ulehnutím se poklonil Krišnovi. Jeli li hrdina opravdu nejvyšší, neuškodilo by projevit mu trochu úcty. Možná, pomyslel si princ, by to mohlo změnit jeho válečné štěstí. Duriodana si lehl na mléčně bílé hedvábné pokrývky a usnul neklidným spánkem. Když pátého dne vyšlo slunce, obě armády opět vyrazily proti sobě. Bojovníkům zabitým předchozího dne. Bylo dovoleno proležet jednu noc na lůžku hrdinu a potom byli za úsvitu spáleni, aby se pole připravilo na další den boje. Soupeřící vojáci se v zápalu bitvy opět navzájem pobíjeli. Zabíjení během dne neustalo ani na okamžik. Arjuna při pohybu po poli projevil jedinečnou odvahu. Luk Ghaniva, z něhož vylétali nesčetné šípy na všechny strany, připomínal blesky. Také ostatní vznešení bojovníci, jako Abimanyu, Bíma, Dvojčata, Sádjaky a Judištera působili mezi kurovci z poušť. Bíšma a další mocní bojovníci na kurovské straně pokračovali v pobíjení pánovské armády. Šikandý se při mnoha příležitostech ocitl tváří v tvář Bíšmovi a chtěl ho zabít, ale Bíšva se boji po každé vyhnul. Také Drišta Dumna neustále hledal příležitost zabít drónu, ale kurovský učitel jeho útok odrážel a vlastním neodolatelným útokem zatlačil Drišta Dumnu zpět. Drupadův syn si lámal hlavu, jak naplní svůj osud, ale bez strachu drónu znovu a znovu vyzýval k boji. Býma také neustále hledal příležitost, jak dostihnout Dritaráštrovy syny. Byl odhodlán zabít je tak rychle, jak jen to bude možné. Když se proháněl po bojišti, vypadal jako bůh smrti. Upřednostňoval boj kýjem, přestože stejně dokonale ovládal luk a často zasypával kurovce salvami šípů. Pátý, šestý a sedmý den padlo mnoho mužů, ale žádný z předních bojovníků na obou stranách. Duryodhana vesna se omezit zkázu, kterou mezi jeho vojáky působil Arjuna. Určil, aby s ním bojoval Sušarma, a jeho armáda, samšap takové. Tito bojovníci Arjunu počátkem každého dne vyzvali a Pándův syn s nimi řádně bojoval a tisíce jich zabil. Navzdory svému nižšímu počtu, pánovská armáda pomalu zlomila odpor nepřítele. Durjoda opakovaně vytýkal Bíšmovi a Drónovi, že straní pánovců. Oba se ho sice znovu a znovu snažili přesvědčit, aby přestal válčit a uzavřel mír, ale Duryodana bylo rozhodnut. Boj bude pokračovat. Osmého dne boje se Býma střetl s dalšími sedmnácti Duryodanovými bratry a zabil je. Přestože ho obklíčili ve velké skupině a zasypali ho zbraněmi, Vytrvale je srážel svými šípy. Jak tam stál na svém kočáře, bylo jasné, že chce všechny Duryodanovi bratry na místě zabít. Pouze když se dostavil dróna a zaplavil ho šípy, podařilo se ho zastavit. Tím, že dróna vystřelil tolik šípů, že jimi býmu zcela zahalil, umožnil Duryodanovým bratrům uprchnout. Býma se však z drónova útoku vymanil a opět se proháněl po bojišti jako vlk stádem ovcí. Když Bíma ničil kurovské vojáky a ostatní pándovští hrdinové zabíjeli bojovníky v jiných částech bojiště, zapojil se do bitvy Arjunův syn Jíraván. Byl synem Ulupí, princezny z rodu Nágů a mocný nebeský bojovník. Vedl divizi bojovníků na různobarevných koních, vychovaných vysoko v Himaláji. Koně na sobě měly ocelová brnění a zlaté čabraky. Na nich jedoucí nágové zautočili na kurovce s děsivými výkřiky a objevili se uprostřed bitvy jako hejno labutí na hladině oceánu. Jízdě nágu se na straně Duryodany postavil velký oddíl jezdců z hornaté oblasti Gandháry, vedená Šakuniho šesti mladšími bratry. O dění v Brnění a s bojovým pokřikem se řítili na Iravána z jeho vojáky a smyslí upřenou na vítězství nebo dosažení nebez prorazili jejich řady. Jíraván se hlasitě zasmál a zavolal na svoje stoupence. Zabijte všechny tyto bojovníky, jakýmikoliv prostředky. Nágové předvedly oslňující umění jízdy a boje. Jejich koně jakoby létali vzduchem a jejich zbraně dopadaly na nepřátele ze všech stran. Gándárští bojovníci byli rozdrceni a v boji zůstali jen Šakuniho bratři. Vrhali na Iravána oštěpy a prorazili mu brnění. Oštěpy mu trčely z hrudi, ze zad i z mohutných nohou. Neohrožený Iraván vytáhl oštěpy a mrštil je zpět na řvoucí nepřátele. Se skočil z koně a ran mu příštěla krev. Vytasil hrůzu nahánějící šavly a vyrazil na Subalovy syny. Mocný nága vypadal jako pohybující se hora pokrytá červenými kameny. Šavlí a štítem mával tak, že se kryl ze všech stran. Přestože na něho gandářští princové vystřelili stovky šípů, v jeho obraně nedokázali nalézt jedinou skulinu. Obklopili ho a házeli po něm svoje dlouhé oštěpy. Ty iravan srazil, a pak vyskočil a usekal jim ruce i nohy. Zmrzačené údy dopadly na zem i se zbraněmi, brněním a štíty. Jiraván poté smrtnostně přesnými údery šavle utěl svým soupeřům hlavy. Uprchl jen jediný princ, Vryšaba, který běžel k Durjodanovi se zprávou o zhoubě gádárských oddílů. Duriodana v vstekem. Zavolal Alambušu, obrovitého rákšasu děsivého vzezření. Alambuša se přidal k Duryodanovi, protože nenáviděl Býmu, který mu zabil bratra Baku. Když se dostavil k Duryodanovi, Kurovec řekl: Pohleď na zkázu způsobenou Aržunovým synem, mistra klamu a iluzí Jíravána. Může zastavit jen někdo stejně mocný. O hrdino, jsi schopen dostat se všude na zemi i na obloze. Umíš libovolně měnit podoby. Jdi a zabij Jiravána, syna bratra tvého zapřísáhlého nepřítele. rákša se odpověděl. Budiš. Vydal strašlivý válečný pokřik a vyrazil na Jiravána. Svojí mystickou silou stvořil velký oddíl démonů na koních. Démonští bojovníci drželi oštěpy s ozbenými hroty a mávali kyji potříštěnými krví. Když i Raván spatřil rychle se blížícího Alambušu, schromáždil své jezdce. Nágové a Rákšasové se srazili. Oba oddíly byly brzy zničeny. A Iraván a Alambuša stanuli tváří v tvář, jako v dávných dobách Indra s Vritásurou. Když se Rákšasa k Iravánovi přiblížil, ten máchl šavlí a přetěl soupeřů v meč. Alambuša vylédl na oblohu a zmařil Iravánu v útok. Iraván díky svojí mystické síle následoval Rákšasu na nebesa. Oba bojovníci ve svém zářícím brnění připomínali dvě srážející se planety. Jiraván napadl rákšu s velkou silou a usekl mu údy a zohavil tělo, ale Alambúša nějakým způsobem unikl smrti. Dokonce se i hned objevil v novém, mladém těle. Jiraván ho znovu a znovu sekal svojí šavlí a bojovou sekerou, ale Rákša se se pokaždé objevoval v novém těle. Alambuša pronikavě zařval, až se to rozlehlo celou oblohou. Najednou přijal strašlivou, obrovskou podobu a snažil se Jiravána chytit. Před zraky tisíců bojovníků přílížejících z dola vytvořil Iraván vlastní přeludy. Objevil se v ohromné podobě připomínající Anantošešu. Obklopovalo ho mnoho dalších nágů v podobách hrozivě vyhlížejících hadů. Přiblížili se k Alambúšovi, cenili jedovaté zuby a plivali jed. Rákša se na okamžik zamyslel, přijal podobu Garudy, vrhl se střemlav na protivníky a pozřel je. Alambúšovi iluze jíravána zmátly. Jakmile Nága opět přijal vlastní podobu a Lambúša na něho zautočil svým velkým mečem. Mocným rozmachem utěl Jiravánovi náušnicemi a diadémem ozdobenou hlavu a ta spadla na zem jako měsíc padající z nebes. Dana a jeho stoupenci hlasitě provolávali slávu a pustili se do boje s obnoveným Elánem. Pándovské jednotky spustili vyděšený pokřik. Na jiném místě pole Arjuna bojoval se samšap a o synově smrti nevěděl. Gatotkača však byl světkem Iravánovy smrti a zuřivě hrůzostrašně zařval. Jeho řev se odrazil od vzdálených vrchů a země se svými horami a jezery se otřásla. Kurovci se třásli a potili. Údy jim strachem zdřevěnili a rozhlíželi se, aby viděli zdroj tak děsivého zvuku, který je zbavil síly a způsobil, že se rozprchli do všech stran jako stádo jelenů vyplašených lvem. Gato odkača pozdvihl zářící trojzubec a vyrazil proti kurovcům, podporován hordami rákšasů ve strašidelných podobách. Když se vřítili do bitvy, rozprášili nepřátelské vojáky jako vítr odnášející prach a smetí. Duriodana viděl, jak jeho síly při zahlédnutí rákša prchají hrůzou. Vyrazil bojový pokřik a neochvějně se jim postavil čelem. Vzal luk a vytáhl množství dlouhých šípů s ostrím jako břitva. Za ním stal početný oddíl bojovníků na slonech. Vyrazili na rákšasy a znovu a znovu vydávali bojový pokřik. Gatótkača časoptil, hřval a spolu se svými věrnými následovníky se střetl s duriodanovými jednotkami. Mocní rákšasové v podobách ďáblů skřetů a ohyzných démonů napadli slony. Šípy, šipkami, šavlemi, oštěpy, palicemi a bojovými sekerami zabíjeli na nich jedoucí bojovníky a potom se chopili balvanů a stromů a zabili slony. Rozdrtili a povraždili celý oddíl a vyrazili triumfální pokřik. Durjoda nebyl bez sebe vstekem. Nedbaje na vlastní život vyrazil proti gatoutkačovi a jeho vojákům. Mocný kurovec vyslal na nepřátele nespočet šípů. Tudy jich padali umírající zřevem k zemi. Když se proháněl po poli předvedl úžasnou odvahu. Jeho šípy létaly jako blesky a vážně se sužovaly. Potom na duródanu zaútočil sám gódkača. Přestože se řídil vpřed jako zosobněná smrt. Dur nezakolísal. Rákša se, se k němu přiblížil a začal mu spílat. O zlovolný, dnes vyrovnáš dluh mým otcům, který si poslal do vyhnanství. Oloubil si tak cnostné muže a urazil jejich počesnou manželku. O darebáku se zvrhlou inteligencí, skvrno svého rodu. Za tyto a mnohé další urážky tě teď strestám. Stůj a bojuj, jestli ti nechybí odvaha. Gato od se kousl do rtu a vystřelil na Doriodanu salvu šípů. Kurovec připomínal horu pod náporem bouře v období dešťů, ale šípy jim ani neotřásly, jako kdyby byl slon na něho špadá z prška květů. Odpověděl Rákšasovi 24 šípy, které dopadly jako hadi na horu Gandamádana. Probodaný a krvácející gatótkača se rozhodl Duriodanu zabít. Zapomněl na slib svého otce a uchopil mohutný oštěp, schopný prorazit skálu. Když jej gatótkača pozdvihl, aby Duriodanu zničil, oštěp plál jasnou září. Velitel oddílu slonů, král Banga, Viděl, že kurovci hrozí nebezpečí, a proto pobídl svého slona. Dostal se mezi Duryodanu a Rákšasu právě ve chvíli, kdy byl oštěp vržen. Slon, zasažený zářícím oštěpem, padl mrtev a král se skočil z jeho hřbetu. Duryodana kypěl zlostí. Jeho jednotky byly pobíjeny na všech stranách. Teď před ním stojí jako nehybná hora. Býmu Rákša sý syn. Jak by ho kdy mohl přemoci? Kurovský princ však nezapomínal na svoji kšatryskou povinnost a stál neochvějně na místě. Vypustil mnoho planoucích šípů, které letěly gatoutkačovi vstříc jako oblak komet. Rákšasa se rychle pohyboval a zkušeně se šípům vyhnul. Stále vydával řev po jehož zaslechnutí nepřátelé Trnuli. Zaslechl ho Bíšma a začal se bát o Durjodonu v život. Rychle přijel k drónovi a řekl. Podle gatoutkačových výkřiků se zdá, že přemáhá krále. Bímova si na žádná bytost neporazí. Jen ty můžeš králi pomoci. Vydej se ho okamžitě zachránit. Kéž úspěš! Drona se okamžitě otočil směrem, odkud zazníval Gatotkačův hřev, následován ašvatámou, krypou, bálikou, somadatou, šaliou, bhůryšravou a ostatními kurovskými bojovníky. Jakmile dorazil na místo, viděl, že Duriodana je v úzkých. Rychle proto na gatoutkačů vystřelil salvu šípů, zatímco ostatní kurovci napadli rákšasí armádu šípy, šipkami a oštěpy. Údery tětiv do kožených chráničů zněly jako praskot hořícího bambusu při lesním požáru. Kurovci vrhali na rákšasy oštěpy a ti létali vzduchem jako tisíce smrtelně jedovatých hadů. Gato tkača se při pohledu na kurovská vojska zasmál a neustoupil ani o krok. S dalším strašlivým výkřikem napnul obrovský luk a vypustil šíp s ostrím ve tvaru půlměsíce, který zničil luk drónovi. Dalšími šípy zasáhl všechny přední kurovce a zlomil jim prapory. Pohyboval se tak rychle, že kurovci téměř neměli příležitost na něho zamířit, a v zápětí ji je zasáhli jeho šípy. Jejich síla jimi je otřásla. Mnoho z nich, omráčených a zraněných, zůstalo sedět na plošinách svých kočárů. Jakmile kurovci ustoupili divokému útoku, Gatókača zaměřil pozornost na Duriódu a zaútočil na něho s vysoce mečem. Když to kurovci viděli, schromáždili se a řvoucího rákšasu zaplavili šípy. Češce napadený gato se vznesl na oblohu jako orel. Jeho řev se donesl k judišterovi, který řekl Bímovi. To jistě řve tvůj syn. Obávám se, že je napaden mnoha mocnými nepřáteli. O nejpřednější z mužů, jdi mu okamžitě na pomoc. Býma poslechl pokyn svého bratra a hnal se ke gato odkačovi, doprovázen dalšími pánovskými bojovníky na kočárech a velkou skupinou vojáků. Když se přiblížil ke svému synovi, vyrazil válečný pokřik. Po zaslechnutí býmových výkřiků zbledly kurovci strachem. Když se k ním hnal, mnoho z nich uprchlo, ale přední kurovci necouvli. Mezi nimi a gato tkačů s bímou se strhl prudký boj. Durjodena schromáždil svoje vojáky a ti se vrátili do boje, jen aby byli pobyti útočícími pádovskými bojovníky. Země se pokryla silnou vrstvou zmrzačených těl bojovníků obou stran. Řinčení zbraní obrnění bylo ohlušující. Do vzduchu se vznesl hustý oblak rudého prachu a bránil všem v jasném výhledu. V tomto hrůzu nahánějícím a zmateném střetnutí zasahoval přítel přítele, neboť ho nedokázal odlišit od soupeře. Zemi postupně pokrylo takové množství krve, až oblak prachu opadl. Obnovená viditelnost všude odkryla strašlivý výjev zkázy. Býma a Gatótkača křižovali popoli jako větrné víry a zabíjeli tisíce mužů. Duryodana viděl, že jeho jednotky podléhají. Přikázala tedy Bagadatovi, králi Pragiotiši, aby na býmu a jeho syna zautočil. Tento mocný bojovník jel na velkém slonu, o nic méně mocném než aj rávata. S podporou početného oddílu dalších bojovníků na slonech postupoval k pýmovi a hlasitě ho vyzýval k boji. Pádovští bojovníci ho spatřili blížící se jako pohybující se horu. Obklíčili ho a napadli jeho slona početnými šípy které s duněním do jeho boku. Obrovské zvíře bylo zraněno stovkami šípů a podobalo se kopci protkanému žílami rudého vápence. Zuřivě ryčelo a útočilo na nepřátele, přičemž rozdupávalo celé kočáry s koněmi, vozatají a bojovníky. I přesto, že byl slon zraněn, nebylo možné ho zastavit. Vládce Dašárhů, Kṣatradeva, se posadil na dalšího slona a rozuřeně se rozjel na Bhagadatu. Oba sloni se srazili, ale Bhagadatův nezakolísal, zatímco šatradévu vklopítl vzad. V rychlém sledu na něho Bhagadata mrštil čtrnáct oštěpů, posetých drahokami s dlouhými ozubenými hroty. Prorazili slonovo brnění, až se zapotácel. Slon krále Dašárhu se s bolestným rykem obrátil a dal se do běhu, přičemž drtil vlastní vojsko. Pága data radostně zařval a pobídl svoje zvíře, které začalo divoce pobíhat po poli. Nezadržitelný slon přitom drtil oddíly vojáků. Pádojovští vojáci byli rozprášeni a s křikem plným hrůzy se hnali do všech stran. Gato tkača potom se zuřivým řevem vyzval Bhagadatu. Nabyl obrovité podoby a mrštěl na slona planoucí trojzubec, z něhož za letu šlehal oheň. Bhagadata okamžitě vystřelil šíp s půlměsícovým ostřím, který se roztříštil ještě předtím, než k němu doletěl. Dopadl v kusech na zem, jako pár meteorů spadlých z nebe. Bágarata potom na rákřasu mrštil oštěp, který v letu zářil. Gato vyskočil, chytil ho a zřevem ho zlomil o stehna, na což párdulovci odpověděli provláváním slávy. Rozlícený Bagadata zaútočil na pádovské bojovníky s podporou svého oddílu slonů a rozpoutala se divoká řeš. Gato tkača držel Bagadatu v šachu a býma s ostatními bojovníky mezi tím masakrovali nepřátelské vojáky.